الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبينة عندما تنادى تنادى على السجورة ما jeste da se smijavaju sa vjernicima. Licemir su limuna fekluk je najgora bolest koja može da se pojavi kod čovjeka. Kažu islamski učenjaci, licemirili monatici su gori od židova i kršćana po pitanju muslimana i po pitanju Allahu i Đelešanu I više te nanose islamu i muslimanima od židova i kršćana. I mi već toliko govora govorimo o tome, vjerojatno ste to sami spoznali, a još nismo završili. Od bolesti koje posjeduju monafička srca, jeste bolesti smijavanja sa vjerom, bolesti smijavanja sa Kur'anom, bolesti smijavanja sa Allahom, Đalešanom, njegovim poslanikom, propisima vjede i naravno sa vjernicima i vjernicama. Pa ćemo inša Allaho tada početi polako da to komentariše na spominje učinike odajeta ajeta. Najprije koje je za Allaho u Đelešanu knjigu. Imamo dva ajeta gdje Allah Đelešanu kaže nismo jednog poslanika poslali, a da se sa njim nisu smijavali. I jedan ajet kaže nismo jednog jerovjesnika poslali, a da se, nismo, da se nisu sa njim ismijavali. Zašto Allah Đelešanu spominje vjerovjesnika i spominje poslanika? Ili spominje vjerovjesnike ili spominje poslanika? Zbog čega? Mogu je samo da kaže poslanik, nismo jednog poslanika poslali, a da se sa njim nisu ismijavali. Zašto spominje vjerovjesnika? Jesu vjerovjesnici i poslanici na istome stepenu? Vjerovjesnik je na većoj deređi od poslanika ili nije? Jeste. Vjerovjes... Poslanik je na veću ideleđu od vjerovjesnika. Poslanik je onaj kojim Allah Đalešanu u šarijat dao. Knjigu mu dao. Vjerovjesnik je onaj koji slijedi poslanika na onom šarijatu kojeg je zatekao. To je? Kaže se u hadisu, mi smo ga tolko puta citirali, gdje kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, inna l'ulamaae, vada kato l'anbiya, zaista su učenjaci, nasljednici koga? Vjerovjesnika, ne poslanika, vjerovjesnika. Što znači, i sa učenjacima se se također, šta? Smijavim. Ismijavati ili neće? Hoće. Hoće. Dobro. Ako kažeš da si ti od onih koji slijediš Allahovu dželješanu u knjigu i sunnet Allahovog poslanika, sallallahu li vasaleme, hoćeš li također biti od onih sa kojim će se ismijavati ili ne? A? Hoće li? Hoće. Mora. Labud. A ako si od koji se drži Allahove Đerlešane u knjige i suneta Allahovog poslanika sallallahu ala dosljedno, neophodno je da se sa tom ismijava. U protivnom ti se onda bolje od vjerovjesnika od poslanika, jer Allah nam garantuje da je se sa vjerovjesnicima ismijavalo i sa poslanicima ismijavalo su. Lekad istuh zije bi rusuli min kabli, kaže Allah je lešanu, Allahume poslaniku Muhammedu, kaže pa zaista se je sa poslanicima prije tebe o Muhammedu, šta? Istuh zije, ismijavalo, rugalo. Pa šta čekaš? I šta očekuješ? A ako si od onih koji kažeš Muhammed je moj poslanik, računaj da će se sato umda. ako si od Koji kada to kaže, Mohamed je moj poslanik, se budeš toga držao, saturno će se smijavati. U protivnom, bit ćeš poput one životinje koji smo rekli da mijenja boja. Koja je ono životinja? A, šta radi sa svom ta životinja? Ko je gušter. kada dođe na određeno područje, promijeni svoju boju u području. Onaj koji slijedi Kur'an i Subnet, nije poput ove životinje. Zašto? da Danas imate muslimane poput ove životinje koje mijenjaju svoje boje. Ono se osodno društvo promijeni svoj boj u izgledu. Zato otjeđite dole u Bršku u grad, nećete znati i prepoznati ko je vlah, a ko je musliman. Čak od onih koji staju u mihrad, neće znat ko je vlah, a ko je musliman. Osim ako ga ne prepoznaš. Jer su se u potpunosti poistovjetili sa vlasima u njihovom načinu i izgledu. Jel tako ili nije tako? A kaže da si od onih koji se ide kurani su ne. Shodno on da izbjegne ismijavanje sa svojom poljavom, šta uradi o sebe? Kamuflira se. Pa postane identičan, veri i ozi da se sa njim ne. I da se sa ne okreću tamo na ulici kad ga vide dolu grada. Tako isto uradi i muslimanka takozvana koja izađe u taj grad kamuflirana. Odnosno, bez šarijatske odjeće. Postane identična tome društvu, pa se za ne okreću. Je li tako ili je tako? Pa nema se s kome smijavati. Međutim, kada vjenica izađe u grad, pogotovo ona koja je svoje lice, šta će raditi u grad sa njom? Neki čak psuju, dobacuju, smiju se i šale zbivaju. U izameru bihme te kako kaže Allah Želešanu, kada prolaze kod si pored njih vjenik, jete ramezun. Šta je to? Šta je l'hamzu? Kto zna? I kada kaže prolaze pored njih je tehame zun, ovo je najlapši, najlakši oblik smijavanja ili došaptavanja ili el-hamzu, kako se kaže u lisanu l'arab, jeste, braćo moja dra kažu, onaj, mimika očima i obrvama. Odnosno, da kad prolaze kaže, neće ništa reći, a sam pogleda, namigne, obrve malo digne, a drugi kažu, u to sve ulazi unutra pa čak i poklijeti ruku. Viste ste sigurno vidi to kada neko prolazi koje njima, onaj, koje ga ne smatraju, građajnom ove zemlje kako treba, šta uradi? Dvojica iza vam prođe, pokazuju obrvama i ustima i rukama se šta? I se, znači, sa mimikom. Je. gane zove. Ujedan kalebu ila ehlihim, un kalebu A kad se vraćaju svojoj porodici, dođu sa šale zbijaju sa onima sa kojim su se šta? Ismijavali. Ej. Vraćamo se nazad. Znači, neophodno je da će se sa vjernikom također da ismijavaju. Shodno tome, jer su se sa poslanicima ismijavali i jer su se sa poslanikom Muhammedom s.a.v. ismijavali kad se prođe kroz siro Allah, poslanika s.a.v. Dobro, šta je s običnim vjernicima? Što sa vjernicima odničnima? Jesu oni pošteđeni toga? Nisu. Nisu. Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku Kur'ana onaj uh, u suratu odmah na početku nekoliko ajeta opisuje o vjernicima. Samo spominjem malo. Zatim nekoliko ili dva ajeta o nevjernicima a zatim nekoliko ajeta o munaficima. Izmeću tih ajeta Dolazi nam dinama koji nam garantuje da venik neće biti pošteđeni smijavano stranem munafik odnosno oni koji sebe smatraju kao pravi muslimani. Kaže Allah dželešan: "Uzaqil lahum aaminu kama aamana nasu qalu se kaže kome munadvicima oni ma mi smo opisali kroz naše djecu kakvi su to ljudi. Nema ih na namazu u džamatu. Jel' ja, tako ili nije tako? Kad ne spominju mnogo Allaha, to radi na, na jedan lijen način, mi smo to sve opisali. Lažu, mažu, val, hoće da prevare Allaha, pre, hoće da prevare vjernike. Kada govore lažu, kada obećaju iz nevjere i tako dalje, sve smo to mi, kada raspravljaju, prelaze granice rasprave i tako dalje, sve smo to govorili već. Dakle, gori sam u I kad im se kaže takvim ljudima, Aminu kama amene nasu, budite vjernici, I povjerujte na onaj način kako to ljudi vjeruju. Koji ljudi? Koji oni koji su bili s Allahom i posanikom, sallallahu alaihi wa sallam, Na taj način da vjerujete. Šta su govorili? Enu minu. Zar kaže da vjerujemo onako i ono što vjeruju i kako vjeruju glupaci i oni koji nemaju razuma? Zar da u ono i kako, na onaj način kako to vjeruju glupi ljudi i ljudi koji nemaju razme su feha. Ovako su okarakterisali one koji su bili sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Ko, oni koji su sve mebe smatraju da su vjernici. Danas također, danas također, mi ne prolazimo ništa bolje. Kako tebe u ovome društvu okarakterišu ovi oko tebe? Smatrate li ta pametni inteligentni? Ha? Ili te smatraju građaninom trećeg reda u ovoj zemlji? Zašto plaćenik? Wahabija, sve si samo nisi musliman. Sve si samo ti ne da da budeš da se zoveš musliman da te neko kaže musliman je to. Jedan put sam bracio moja draga bio sa glavnim imamom u Medisi. Od što stan nam nazvao jedan vodio. Među ostaloga, kaže on, vi se lefije, reko, nismo mi se lefije. Ja sam rekom, stima. Pa kaže, pa neki od vas se kaže, one, voli da zove tako, reko, ja ne volim. Odmah si me, reko, podijelio. Dobro, reko, kako ćeš, pa kaže, kako ćeš kad ti sjetiš u svome društvi, kad budeš ljudima, oni oko tebe, kad te budu pitali, e imate sufije kod nas, imate našin bendije, imate, ona, ašarije imate, se lefije imate, pa će ljudi... Ako ćete pitati koji ljudi, a, dobro, efendi, a šta smo mi, mi su so muslimani. Opisao izvan tog kruga. A kad te budu pitali, a šta smo mi, efendi, ti ćeš reći šta? Mi su so muslimani. S ja sam musliman. Ne da me neko zove salafiju. Jer me Allah je rešao nazvao muslimanom unutra. Ovo je min kabli. Muslimina min kabli. Ona se nazvao muslimanima još prije u drugim knjigama i u Kur'anu. Ovo je Kur On vas je nazvao muslimanima još prije u drugim knjigama wa i u ovome Koranu. Stoga, Stoga, kad im se kaže vjerujte onako kako vjeruju pravi, iskreni, pravedni muslimani kako treba, kažu za da kaže vjerujem ono što grupaci i malo umnici vjeru i kako to oni rade. Kažu islamski učenjaci ovdje se oni nisu ismjavali samo sa onima koji vjeruju da su ih nazvali glupacima, nego čak i u ono u što oni šta vjeruju. Evo pogledajte ovdje koliko ljudi prolazi. Niko nijeće do uđe ovdje. Ako ih budeš išao da pozoveš da uđe, reće, ovo što svi ovi govorili. <laughs> to su malovnici. Da ja tamo sjedim sa malovnicima, ljudima niskog ranga, ne, to na meni ne, ne, ne godi. Nisam ja pao na taj stepen. Jeste vi vidili među nama nekoga bogataša ovde? Da nam dođe neki od bogataša koji dolazi i obilazi džamiju? Neće doći ovde. Ako biva voli Allah njega poslanika, ovo što će čuti ovde neće sigurno džamiju čuti. Nikad. Nego će čuti lažne hadise kao što dva petka drži o lažnom hadisu. Džumu drži o lažnom hadisu, izmišljenim hadisu koju niti lanca prinosila sa nema hadis. između ostaloga Allah subhanahu wa ta'ala spominje da će doći dan kada će vjernici iskani, jednoga dana ući u džennetu. I spominje slučaj subhanahu wa ta'ala da će stanovnici dženneta da se raspituju o nekim ljudima. <kuh> Raspitiva će se o Nekim o kakim ljudima će se stano onih dženeta da raspituje? O onima koji nije poznavao, s kojim nije živio, ili će se raspitivati o onim ljudima koji on poznavao i s kojim je živio još na Dunjaluku? Nema logike da se ti raspituješ o nekome koga ne poznaješ, koji nikad nisi vidio. Jel' tako ili je tako? Insan se raspituje o onome koji ih poznaje, nije ga dugo video. Pa pita za njega. Takođe stanovnici geneta Allah džele šano tugori u جنات Da će se kaže u جنة ما vjeri li za određene ljude mm -hmm. anjele mucrimin i grešnicima Odih Allah džele šano za grešnicima mucrimin zločinac grešnik ona koji čini grije Ovoš ergja što kaže naš narod Ma Masele kekum fi sakar. Šta vas je odvelo u džehenne? Jer ga je smatrao da je muslima. Jer ga je smatrao, viđuga ga po Ali nema da Šta te odvelo u džehenne? Masele kekum fi sakar. Kalu, lem nekun minan musallin. Prva stvar. Rekli su, kaže, odgovorili, kaže, nismo bili od onih koji su šta? Zvali se muslimanima ili klanjali? Ha? Nismo bili od onih koji su klanjali. Prva sva. Nisu rekli, mi nismo bili od onih koji su zeka davali, mi nismo od onih koji su odbavili haži, mi nismo bili od onih koji su postojili. Ne. Nismo bili od onih koji su šta? Spuštali svoje čelo. Gdje? Na sećdu. Nam nekom mi nam ne usali. Nismo bili klanjači. nisu bili od onih koji su posilju džame da imate. Mi se šuću džene da znamaza. Kako se ljudi varaju, sobhanallah? Odnosno, kako su ih prevarili oni koji trgu sa savjeru? Kako su i prevarali oni koji trguju sa vjerom, pa su im rekli: Reci samo la ilaha illallah, ti si musliman, ti ćeš biti spasen. Razlika između tebe i pera je kaže ogroman. Nema razlike između pera i onoga koji je rekao la ilaha illallah, on iko ne bude spuštao svoje čerona na, na sećto, nema razlike. Jer razlika, razlika bratče. Imate i pera koji se kad kažu oni molej Bogu. Je l' ima? Koliko hoćeš? Imate i muslimana koji također su rekli la ilaha ila allaha, ali ništa u svome životu ne rade da to potvrde. Zatim da uđe od dženne. Ma se lekekom fisaka, šta vas je odilo od džennem? Nem nekom minel musallim. Nismo koji su planili. Nem nekom, noto miskin. Niti smo kaže siromaha i ono koji je potreban. Hranili, obskrblivali. Ljudi imaju milione, imaju desetine ili stotine hiljada u svome džepu imaju stotine maraka, neće da dadne jednu marku za siromašnu potrebno. potrebnu. Niti da dadne zekat maka za zekat i na siromašni potrebne daj, među ostalo. Niti sada katolfetak primera dadi, ništa. A prva, odnosno druga stvar koja je bila njemu na teretu jeste što svoj metak nije trošio da bi gladnog i sirovašnog i potrebnog podmjerio. Braćo, koliko su so mi u drženju ovde do sada akcija napravili ili onaj uh, dijeljenja raznih namirnica u radinu, podijeli se kome? Ono na potreba. A svi smo potrebni. Svi smo potrebni. Zašto Jer miskinje je u šarijetu onaj koji ne posjedlja ni saba. Nemaš ni sa Koji nije pregodinio. Nije pregodinio. Kod jeni 85 grama zlata, kod jeni 90 grama zlata, nije ti preguno u džepu. Par hiljada maraka. Ove gune šest nešto bilo. Nije ti preguno, on nasi miski. siroma. Većina nas je Može 95 ili 90, može daje posto. Sato neko reći, ne, nije to tako. Kaže Allah, želešaru emma safinetu, kanet li mesatina i amelune fil bahru? Kaže, a što se tiče, kaže siromaha, Oni su, kaže, posjedovali brod s kojim su, kaže, radili na moru. Ovo dobro braću zapraviti. Kaže, što se tiče siromaha, ovo je, znači, u svetu lkepe, kada se govori o Musi, salami, hidru, kada je, među ostalo, on je probio brod i tako dalje, pa ga upitao Musa, pa kaže on, što se kada toga broda tiče, kaže, bio je, kaže, u vlasništvu siromašnih ljudi koji su sa njim, kaže, radili na moru. Odnosno, prevozili su, robili ljude sa jedne obale na drugu. Imali su brod, radili su sa tim brodom. A opet i Havla Đelešan ovdje naziva kako? Bogatašima ili siromasima? Sirom. Siromasima. Zašto? Zato što nisu mogli dovoljno da zaradi. Da mu podmijeli njegove troškeve koje ima. Stoga miskinje svaki onaj koji ne posjedio ni sabah koji ne pregoljene. Maši. Dobro? wa kunna nakhudu mal khaidin zati kaje ibili smo kaže od odoni koji su se besposlicama bavili koji su se šale zbijali i smijali sa ljudima sa vjernicima wa kunna nakhudu mal khaidin wa kunna nakdzibu bi yomid din smo kaže da sudnjeg dana nema niko se kaže nije otamo vratio i to govor ljudi koji pet svaka to kod odžama džamii Sve dok nam kaže, nije smrtni čas došao. Jaqin ovdje dolazi, šta je jaqin? Čvrno su to objeđenje. Smrtni čas se nazivač s njime Zašto? Tad je sve jasno. Tad je sve jasno. Kad ti dođe taj jaqin, sve ti je postava jasno. I tada insan traži da se vrati nazad, ali povratka nema. Kao što ćemo kasnije, da? Inša Allah, tada Allah Đelešanu opet kaže na drugom mjestu za muđrimi. Kanu minel ladina amenu yad hakun. se kaže, oni muđrimi koji smo sad spominjali tamo, loši ljudi, grešnici i ostale sultana hrđa, kaže Kanu minel ladina amenu yad hakun. se kaže sa onima koji vjeruju u šta radi. I smijavaju. Dahek jeste smije. Ali ne smije osim da se čuje glas. Ismijava se sa tobom. Smije se teb na tvoj račun. Zašto jesi ti vjernik? A on, muđer, nije vjernik. Dobro. Braćo, nekada ili često ismijavanje na račun vjernika ili vjernica ili na račun Allahove dželješanu vjeri insana, odvedu u kufr, odvedu u kufr. Izađeš iz Allahove dželješanu, vjeri da nositiš. Odnosno, Oni koji to čini. Vi znate za jedan događaj, ovaj rivaj bilježi, imamo taberi i bilježi ga, između ostalo, gotovo svi autori tefsira. Također ga navodi Nebihat i Marraza u svome tefsiru i spomni gdje ime u svome tefsiru. U tumačenju, u suretu tevbe. Kad dogovori o jednom vojnom pohodu, zove se Tabuk, ovaj vojni pohode je bio protiv koga, zna brat ti su se vraćali sa tebuka Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ashabi munafiti su rekli govoreći o vjernicima govoreći o kome o vjernicima kaže nismo kaže pohotnih ljudi za hranom vidli i gladni stomak od ovih ljudi niti da više kaže lažu a kad će kad dođe čas boja Nismo, kaže, vidli većih kukavica. Govorili su o vjernicima. Šta su govorili? Ove tri stvari su naveli. Naveli su da su oni šta, prožrivili ljudi, znači, samo jedu hranu. Kada govore, lažu mnogo. A kad dođe, je čas da se bori Kukavice, vježe zbojno od polja, što bih rekli. Hapiza, tako? Moje? U jednom grupi hapiza koja je bila u pravnoj tebi. to su vjernici. Maši, maši. Maš. Govorimo o vjernicima. U svakom slučaju su vjerici. Jedan od sahaba je tu bio i rekao, vi ste, kaže, zaista pravila lažovi. I ovome ću, kaže, obavijestima Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam i on je zaista obavijestio Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam o tome. I Allah subhanahu wa ta'ala, i odmah šta? Spustio objavu jajit. Kaže, Ibn Omen, on prinosio rilad, kaže, vidio sam jednog do imunatika. Kako je kaže uzeo povoda se Devi Allahu poslanika sa svojim pravdao se kaže inna ma kunna nahudu vel'ab kaže Allahu poslanik Šemis ma kaže zbijali samo šalu malo se igrali kaže običan govor govorili Vidite kako munafik dolazi pravda se saćači laž Istunu prije govori sad kad nije pa to smo i samo tako i tako radili Allah kaže, <tus> ta, <tus> ne, kaže, a Allahov poslanik kaže njemu citira kuranske ajete la ta'tadiru kad kafar'tum ba'de imanikum. Ne, prvo dolazi kaže: "Ebillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum pa Kaže Zar, Zar kaže: "Sa Allahum negovim ajetima i njegovim poslanikom ste se vi Šalili, razgovara, ne. ismijavali. smijavali. La ta'tediru, ne mojte se pravdati, kad kefertum ba'di imanikum. Vi ste, kaže, postali nedjenici nakon što ste imali iman u svojim srcima. Imo si ga, ne stoje. Zbog dvije riječi, tri riječi, gotovo. Pogledajte kako su oni štiri sada se odbrani. Da se malo operu, da se uljepšaju. Kaže, mi smo se samo kada šta Šalili. To je bila igra riječi. Mi nismo ništa opasno radili. A Allah poslani se od citira ajta je kaže je bilahi va ajatihi va rasulihi kuntum testehzium. Kaže, zar ste se sa Allahom, njegovim ajatima i poslani ikom njegovim vi ismijavali? Allah naziva ova njihov govor čime? Ne šalom i igrum, nego naziva čime? I smijavanjem. Jer sama na tom stalo se, nije. Lata atediru, nemojte se pravdat, kod kefetom bari maniku. Postali ste nebiranci nakon što te bili djeljici. Kotovo. Zato kažu sam učenjaci, da ismijavanje sa vjernikom ili vjernicom zbog šarijatskih stvari koje ja imam kod sebe, biva činom kufra, biva činom kufra. Zapamte obraćama, ko se ismijava sa bradoom muslimana, Postaje nevjernikom, bilo njem pravil ne bilo. Zašto? jer brada šariatski čin ili nije šariatski čin? Šariatski čin. Ko se ismijava sa hijabom muslimanke, sa njenom marom ili njenom nikabom, biva nevjernikom ili ne biva. Ništa te opravda te ne mere. Jer ovdje je Allah Žerešanuhu ismijavanje sa muslimanima nazvao ismijavanje sa Allahom, njegovim ajetima i poslanikom. Ha se ismijavao sa Allahom, sa njegovom knjigom, ha sa poslanikom, ha se ismijavao sa...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 pokretni šato, ninja. kažu prikaza, kažu ninja. baba roga, kažu ninja, kažu četni, kažu plaćni, kažu židov. Ni osvijete a već su izašli za Allaho i Đelešanu. Zašto? Jer je ovo propis i smijavanja štime sa Allahom, njegovim ajetima i poslanikom. Jer ja tako odlađelešanu Ome, Đelešanu u ovome ajetu kaže. Međutim, oni koji im tumače vjeru, ovo niti znaju, niti ovo njima ovako tumači.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 Ovo stoji u fetvama ovdje. U dijelu Našo sam isto u fetvu, ali se u zagradi kaže, ovako je, kaže, govorio prijesednik Sadat u svojim općim govorima. Znate koji je bio ovaj Sadat? Prijesednik Egipta. Prijem Ubaraka. Kaže, u zagradi stoji, kaže, ovako je govorio prijesednik Sadat u svojim, kaže, općim govorima. Znao bi se šta radi sa onim ženama koji se drže vjere u njegovoj zemlji. I smijavati, smatrati im pokretnim šatorom. I smatratim ruglom i babarogom, što se kaže. Dole ispod odgovaraših mebaz i ostalih kaže, ko to uradi? Zbog onoga koji se kada drži šarijata i Allahove, jer nešavno u vjere, biva, kaže, nevjerni kom, a zatim je nabeo. ovaj, a je, to su mi sada potumačili. Kolko je, braćo, to opasno. A koliko su viceva na poslanike... Smislili, i to u medresama. Viceve o poslanicima izmišljaju govori. Zatak za to? Ejma. Koliko se na naš račun smiju i smijavaju. I onda kažu, mi smo, kaže, umjereni vjernici. نستحق <تصفيق> بإذن الله تعالى ونشن قصد يشن بلوجيني أقول قولي هذا وإستغفر الله لي ولكم أقيمانكم رجل أبيتا